podden så pratade vi lite om bland annat eh, när senast gången man grät va? För att vi pratade om Frida och då så måste man ju prata om det då. Ja, mm -hmm. oh, <laughs> eh, Och då så sa du att jag var faktiskt nära gråten för några veckor sedan, eh, blir det ju nu. Eh, när du var på landet och sen sa du så här, men vi tar det nästa podd. Mm. Så blev det blev en cliffhanger Väldigt märkligt gjort, Ja det, det men var ganska märkligt gjort. Jag hoppas att det har sina anledningar Jag har så mycket att säga om det här Så jag vill berätta allt Och det här kommer alltså bli veckans ämne också Typ ja Okej okay, så vi börjar i Hannas historia Ja vi börjar där Och så kommer det bli ännu mer smaskigt Mer och mer mm. Mm. Ja. Smaskigt men värre Men Frida jag har inte berättat det här för dig Nej Jag berättade det för Aliki För jag fick ju panik Som vanligt mm, Men mm. Det, det var så här Jag försökte försökt semester Och du svarade inte mm. ens på Så det, är att det var det som hände var att det var midsommarafton mm. och jag får ett sms av en kompis som är, eller vänta, jag börjar så här, först och främst innan jag, när, jag, när det här hände mig, det var inte mm. så länge sen så tänkte jag, så här, som om det värsta grejen, men jag säger ska jag prata om det här i podden eller ska jag inte göra det? Mm. Och så börjar jag tänka så här, det känns lite, jag vet att de det här rör kanske hör podden. De det rör, hör... Nej men alltså det kan hända att, att det här... Kommer fram. Kommer fram och jag känner att det här är viktigt att prata om. Mm. För jag vill kunna prata om det här och jag känner att... Det är jätteaktuellt i mitt liv och i våra liv och det kan hända. Mm. Så jag tycker det är spännande att prata om. Mm. Och jag känner mig tillräckligt så här distanserad övre. och över det mm. att jag kan verkligen diskutera här i en podcast i en podcast med mina kära vänner och familj jag <laughs> Min jag men mm. mm. Så så här var det. Jag fick ett SMS på midsommar morgon. Där det står så här med stora bokstäver. Oh my god, har du träffat den här killen? Av en kompis. Och nu ska vi få lite kodnamn på de här så att vi kan relatera till dem. Det Skal... handlar alltså om tre personer. Det är du det är en tjej och det är en kille ja. um, Killen döper vi till Kalle mm. Och tjejen Original. döper vi till Elin. Elin Kalle och Elin och Hanna mm. Mm. Mm. Så jag får ett sms av Elin mm. Som är en kompis till mig Som jag så här har träffat många gånger Och ty tycker om, det är ingen fel på henne Men vi är inte jättenära Nej. Jag ska inte sticka under stolen med det Vi har inte träffat så många gånger Nej. Så jag får ett sms av henne där det står Oh my god har du träffat Kalle Mm det stod väl till och med, oh my God, har du legat med Kalle ja. ja. Om man nu ska vara ärlig ja. Smaskig Och Kalle har jag ju träffat Kalle var inte så länge sedan som jag träffade Nej. Utan Kalle träffade jag kanske eh, För några månader sedan Kanske tre fyra gånger Och var någon som så här, jag tyckte om Han var lite speciell Han var eller? lite speciell för mig Det var liksom en liten grej men det rann ut i sanden som så här, vissa saker kan göra Och det bara blev inte mer än så Det var ingen mer katastrof än det. det kom jag över liksom mm. Men på midsommar får jag höra Ja, har du le legat med Kalle? Mm. Och jag är så här, okej, vad är det här nu? Har Elin också legat med Kalle? Mm. Det är eller, din första reaktion kommer... Har hon gjort det förut? Och och nu kom, ja. Eller gör hon det nu? Mm. Liksom, många frågor kommer i mitt huvud Så jag, jag svarar så här, Haha, ja, vadå då? Så, Mm. Humbah. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Jag bara, Va, vad var det? Hon bara, Jag var på dit måndag i måndags. Och det isar i hela mig och jag får panik. Panik. Alltså jag får oh. gråtpanik. Jag får äckelpanik. Alltså ja, jag får gud, jag skulle jag, få en sån äckelpanik. Jag får äh, äckelpanik. Ja men man får så här det, jag vill inte höra det här. Nej. Jag fick för första gången så här, Jag som är en stalker som tror att jag vill veta allt om alla. Jag så här, inte. Den här informationen behöver inte jag höra. Det Nej. gör mig bara illa. Mm. Så jag var så här: Okej, okay, okej, okay, okay, vad ska jag Hur göra? Hur hade de träffats? Ja, men jag kommer till. Mm. Um, ja, men så jag var så här: ah, Vad var då? Eller vad? Jaha, när då? Eller vad? Hon bara, I måndags. Eh, men gud, du måste berätta allt. Va? Vad gjorde ni? Har ni legat? Vad har ni gjort? Har ni varit på dit? Bla bla bla. Hon ville också veta allt om det här. För om honom för att hon ja, har ett för hon honom har ett intresse av honom nu. Och jag bara. Ah. Och så ska du ge henne det? Ja, men så här, jag, och jag blev lite så ja. Jag kände direkt att jag inte lust att vara så. Här, ge henne en swingman. Nej men ge henne lite så här, skål med kärlek. Så här, för jag var så här, ja. Ah, vi träffades 3-4-5 gånger och så skrev jag till honom och sa jag tycker han är jättesöt, det är den till i sanden. Så mm. skrev jag, jag var helt ärlig. liksom. Mm. Och hon var. Um, ja, men vi, jag har träff, bara träffat honom en gång men vi liksom ja. nej men så här, jag är jag verkligen hon verkar ha ett intresse av honom i alla fall. Mm. Men samtidigt så är hon ju så här lite obsessiv kring vad som har hänt, för hon vill ju såklart veta liksom var det seriöst eller inte bla bla mm. bla. Jag fick ju panik och och jag bara, ska jag, vad ska jag göra? Mm. Så jag, jag så här, tänker, jag är lite större För jag kände så här ändå Och så var jag så här Bara så du vet, det här känns jättekonstigt för mig Men Jag vill inte så här vara en sån som är Du får inte träffa honom Nej. Så Host before bros Om du vill träffa honom så gör det mm. liksom. Exakt så mm. men, och, och det var lite mer så här, nu vill inte jag höra mer Nej. om det. stopp, tack, hej då uh, Och då så skriver hon så här Ja ah, men berätta inte för honom om det här Det slutade i alla fall med Att hon var så. Här, ah, ja men det verkar ändå som att ni har varit på några dejter mer Och jag har bara träffat honom en gång men vi får se Och jag var så här, wow wow wow wow, wow. Jag, vill inte, eh, svara. jag vill inte höra någonting mer Jag behöver inte prata mer om det här Nej. Och då började jag väldigt tänka väldigt mycket på det här med kompisar och killar Och vi har ju inte varit med om det eller? Att vi skulle bli kär i samma nej. person oh, jag tittar på mig som nej, men Du har ju matchat <laughs> några mina killar på Tinder <laughs> men. Det, är, det är jobbigt ju ja, nej, men jag menar, Det är ett väldigt känsligt ämne För mm. att Vi också singlar Är så otroligt beroende av den här bekräftelsen som man får När man börjar träffa någon Eller gå på en dit, Och man ändå känner sig, gud vilken skön kille Och sen visar det sig att en av ens kompisar Har gått på många dejter med honom mm. Och man känner ändå att jag gillade ju honom mm. Vad, ska, ja, vad går man på? Typ. Mm. Ah, jag visste ju inte att de kanske träffades förut Nu vet jag det Hur förhåller man sig? Mm. Och vad gör man egentligen? För att hade det här varit Jag skulle sätta en gräns Alltså det här vill jag diskutera med idag mm. Jag skulle sätta en gräns på Hade det varit du Aliki Så skulle jag ju veta vilka killar du träffade Så det här skulle aldrig hända, hända. Nej. Och skulle det någon gång hända så, alltså, skulle att, så skulle det inte hända Nej. Det är big no no för mig Med mina nära relationer Att ens så här, nosa på de killarna Som du redan ja. har haft Det känns så konstigt det, kan man, det finns så många killar Så varför ska man hålla på och ta på samma liksom. Mm. Men, men, när, men det är... när det blir lite så här på gränsen Av hur nära kompisar är vi mm. Är vi bekanta Är vi, vi bekanta ja. Ja. Vi var inte tillsammans Vi träffades fem gånger liksom. mm. Det är också så här, ja. hur hur såg er mm. relation ut? Hur såg kärleks kärleksrelationen ut? Ja. Mm. Men Får jag bara fråga, vad, hur träffades de då? På Tinder. På Tinder också? Ja. Åh, oh, Gud. Där man då fucking Alltså, <laughs> Tinder menar jag. Ah. <laughs> Inte någon annan. Nej, <laughs> äh, det. Och han var ju också så här: Jag har aldrig träffat en tjej från Tinder. <laughs> jag har ju Jag lovar att det är hans line. Han har träffat hur många känn som helst från Tinder. Mm. Alltså vi krakar så här. Men honey så här, men alltså vet ni, jag, jag, jag kan inte ens sätta mig in i känslan av att, så här, att i datinglekarna. Alltså jag måste ändå säga, min första pojkvän, vi, vi var liksom ingen hade haft någon tidigare pojkvän eller flickvän och sen vi blev det tillsammans med Ludvig och han hade haft en tjej innan och, och det kände jag var så här Wow. För mycket. Det är lite konstigt att han har älskat någon annan Att någon annan har sett honom naken Alltså jag kände så här, det är lite Det känns lite märkligt, men det är ju Att man kommer över det med tiden Och nu är det ett minne Jag tycker så här, hur, hur kan han någonsin ha varit någon annans Men att såhär dejta Är ju hela tiden Att, att bara träffa använda Använda mm. trasor ja. Alltså hela tiden mm. Och hur, alltså hur känns det? Jättekonstigt jag Alltså jag försöker tänka bort det hela tiden mm. Alltså, när jag har träffat någon, då tänker inte jag ens att den någonsin har träffat någon annan. Nej, nej. Jag kan inte göra det. Det blir jättekonstigt då. Sen Men... vet man ju det under medvetet. Det vore konstigt annars. Mm. Och jag har ju också det. Tycker ni att det känns jobbigast att, att personen har liksom varit intim med någon annan? Eller att han liksom har haft en, någon form av relation med någon annan. Alltså, förstår ni att de har suttit och pratat om saker, att han har berättat jag allt, hemligheter. Jag tycker att det är en kombination av allting. Uh. Men det här att någon har så delat innersta hemligheter och de har suttit och pratat och, uh, alltså jag, det kan jag få panik på. Mm. Um, mm. Så om jag hade varit Elin så mm. hade jag ju fått panik på det. Ja, men det, är lite, det var lite För det att komma. hon vet ju också att vi har träffats lite mer under sådana former än varit så här och haft lite kul. Mm. Att det har varit vi lite har ju mer suttit och pratat om grejer ja, uh -huh. Så då skulle jag få så här, oh herregud nu ska jag också lära känna honom Han, Hanna har suttit och lära känt Hon vet, redan. Ja, hon vet redan allt Men det är inte mitt problem nej Utan mitt problem är ju så här: Hur gör vi i framtiden uh -huh. Hur ska jag förhålla mig För att det var ju såklart en liten panik Samtidigt så tog det typ ett dygn Och sen var jag över det uh -huh. Du kände så här, oh, ja, jag vill inte ha, ha honom Du fick alltså, inget behov av att typ höra till honom Och bara det är klart att hälst av allt jag sa det till Hälst av allt så skulle jag göra, vilja göra Världens scen mm. <laughs> Jag skulle tycka det var göra det? Frida, jag har gjort det en gång Och men det var, var typ då? det bästa jag har gjort ja, När jag, när jag gick fram till mitt ex Utanför Spybar För då visste jag att han hade träffat en tjej som jag kände ja. så jag bara, Hon var också bekant Hon var också en bekant mm. Så jag bara, ja, men vad kul för dig med Nu säger jag att hon heter Stina Li. Vad kul för dig att jag hörde om Stina Liv. Han var. Känner du Stina Liv? Han var. Ja, jag känner mig bra. det Jag tror inte att du någonsin har pratat med Stina Liv. Nej, men han har inte funnit på typ, samma skola. Nej, vi har ju aldrig klickat och, och du säger till honom att du känner Stina Liv väldigt bra. Och tog sig. Alltså han fick säga. Ja, hur såg han ut då? Alltså, glider. Ja, men ser du. Och sen bara vände ryggen och gick, och sen skrek han ju. <laughs> och dagen efter får jag ett långt där som är Jag och Stina Li träffades 56 gånger i en somras, nästryck höstas. Det var ingenting mer bara så du vet, var jättoligt att jag var. Ja ja ja. Lycka till mig Men jag undrar också. Nu frågan nummer två. Hur visste Elin att du hade legat med honom då? För vi har en gemensam kompis som har sagt. Det. Aha. Mm. Så då var hon, hon bara, jag var på dejt med den här killen ja. Och då hon, oh my god, han har varit på dejt med honom också ja. Okej, okay, då mm. förstår jag Det är inte så att hon har ståkat upp det nej, nej, nej, nej. Nej. Men... Eller att han har sagt nej. Ja, jag träffade en annan tinder tjej <laughs> Sen blev det inget mer Okej, han har på tal om var så vara naken och dela med sig så sitter ju du liksom i strumplästen nu mm. kan man säga utan BH uh -huh. alltså, alltså, bara strumpor. Du har inte strosa på dig. Alltså, det. finaste outfiten det är när man bara har en lite för kort t-shirt och ett par strumpor du... bara. Herregud. Jag vet inte hur ofta du brukar ha den nej, outfiten. Nej inte ofta men jag känner att så här, det finns ingen fulare nej. outfit. Men jag försöker nej, men nu. Det kan kännas som att det här var någon slags trash talk eller någonting och det var verkligen inte det. Nej det tyckte jag inte. Nej bra för att jag kände bara att jag behövde dela med mig av den här historien. Mm. ja och det är ju inget ont mot tjejen eller mot Elin eller mot Karl. Eller Kalle. Kalle, Kalle nej inte. Utan det är så här, Det här är ju en historia som så många andra. Mm. Alltså det är exakt så här det oftast går till. Och det här har säkert hänt mig förut utan att jag har vetat det. Men mm. den här gången fick jag veta det. Mm. Precis. Och det var ju alltså så här det var en väldigt smaskig historia. Ja, jag tycker fint av dig att du delar med dig. Tack, tack. Tack för det. Men jag vill ändå sätta ribban för den här podden. För mm. jag vill att den ska bli så jäkla smaskig. <laughs> smaskens, smaskens. Smaskig, alltså jag smask. känner att vi ska prata om det som vi inte brukar prata om. Ska vi, ska vi bara så här namedroppa eller eller jag säga. Ska vi droppa en den så som vi vill det. prata ja. om. Mm. Okej, okay. Hanna börjar då. Du, för du känns modig, du känns på strids eh, men mm, Jag vill ju prata om allt som har med sex att göra Sex. Allt man har sex att göra. Okej, kan vi säga så här, va? Sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex. Kulla, Nej, men det du för långt. Nu var ni. Okej, okej, okej. Det här är alltså smaskiga. Jag känner mig som 11 år just nu. Ja, men det här är smaskiga veckan. Vilket betyder att vi är så här: om man ska våga prata om allt och man ska säga saker högt och det är bara jättebra, då kan man ju inte prata om. Sex, sex. Men... Ska vi ha ett kodord honey? Nej vi säger skott. absolut sex Helt äh. normalt, äh. naturligt mm. Men det är ju ändå rätt intressant Kan inte det här få stå lite för I, större, liksom, i ett större sammanhang För mm. det här liksom Stå för att så här, Varför ska man inte våga snacka om det här Det som är jobbigt nu Jag känner redan att jag kommer ha skämskudden Ja, imorgon, alltså när eller när, när podden kommer ut, jag kommer känna så här. vad sa vi, ni vet när man vaknar upp i dimman mm. och bara, vad hände, mm. vad sa vi vad sa jag, jag dör och jag måste också be om ursäkt för att jag kommer säkert finissa och tycka att det här är extremt pinsamt på många mm. sätt men, men å andra sidan så är också för vi sitter så tre kom, bästa vänner nu och snackar lite så här så man kanske går lite för långt men fan hörni, då har vi sagt det redan nu då gör vi det i den här podden First. Ja. Och gud vad skönt Att få så här säga lite sånt högt mm. Det är Det är liksom Det är en jävla lättnad ja, lite... Att spräcka hål på sådana bubblor Som man inte tror att man kan, man kan säga Och vi är alltid så och säger Jag har ångest, jag vågar inte säga det Jag tycker det här och det här, jag vågar inte säga det Ja kan vi prata lite Let's talk about sex baby, baby Let's okay. talk about you and me mm -hmm. Faktiskt det är dags Och jag känner så här: det här får bli Det här är inte sexveckan Det här är mm. smaskiga veckan För att jag vill också att vi ska prata lite om... om um, inte bara droppa lite sådana smaskiga grejer. Inte bara ställningar och... <skratt> alltså. Inga ställningar. <skratt> Nej, men ni vet ju vad det kommer bli för podd. Vi är ju ändå vi. Alltså, mm. ångesten, förknippat. Ja. ja, precis. Ska man ligga, ligga eller inte? Mm. Alltså, och, och liksom... Bara så här. Vara oss själva i det här får alltså jag hade... oss själva nej, i Det får vi inte tappa oss själva alltså i det här Jag hade verkligen önskat En sån här tipslista från handlas Tips nummer ett, tips nummer två <laughs> försök, tips försök ta dig själv på klittan <laughs> märker ju oh, Lord. Ja. Oh, jag, måste, jag, måste, jag känner att jag måste gå in allt eller inget För att annars är jag inte jag någonting Kan till. vi bara låtsas att vi ba, tre barnmorskor Ni mm. vet när de pratar om saker som att det här är inte mest normala mm. någonsin Och man bara Vad sa du just nu till mig mm. Men jag vill bara säga så här Innan vi kickar igång på riktigt mm. Att det är så här: Jag tycker att det roligaste att prata om det här Är ju liksom Tankarna mm. eh, Problemen Alltså inte så mycket Ja, den här, här ska du ligga Och så nej. ska du göra så här För det ska bli så här nej alltså så här, Just, om, så om, om du har någon bra tips Absolut, släng inte Men jag vill ju prata om mm. liksom, ångesten Jag vill prata om lig, Ligger man med vem som helst? Är man en mm. hora? Jag vill prata om feminism <skratt> Är man en hora eller inte? Är jag, är jag <skratt> eller tar man betalt för sex eller inte? Det är <skratt> ett dilemma Jag vill <skratt> prata om liksom, hur det här har Ihop det med Kärlek Och det är kollab. Så här hörni. Mm. Vi ska ha en liten rolig, fnissig, fast också seriös liksom. Mm. Eh, vad blir det? 45 minuter framför oss. Nu är det, det. mycket snick och lite verkstad. vi ja, jag känner också det. Vi, vi ska inte prata om vad vi ska prata om. Jo jo. jo. Okej okay, hörni, nu kör vi. Nu kör vi. Jag tänker att vi ska börja prata om någonting som är väldigt seriöst och som har väldigt mycket att göra med att vara kvinna och att stå upp för sig själv- och ta makten över sin egen kropp och så vidare. Mm. Konsten eller vikten av att kunna säga nej till sex. Mm. Mm. För det här är någonting som jag har haft jätteproblem med- om, mm. nu, om jag ska bli lite personlig. personlig. Mm. Mm. För att det känns som att så här, det kanske inte är någonting- som man säger nej till. För man kanske ska göra det bara. Du känner så? Jag har känt så. Mm. Jag har blivit mycket bättre. Mm, mm. För att det kan vara såhär, vänta, vill jag verkligen det här eller inte? Mm. För att det är också svårt när man är två personer. Alltså man är bara två personer och det är påtryckningar från en person. Du är det lätt här, ja ja. Och så ja. kanske man inte ens vilja det. Mm. Så då tänker jag så här. tänker man har träffat en kille någon gång. Och så kanske man ska sova över. Ska man ligga eller inte ligga? Pros and Okej, okay, men är det här verkligen att, ä, ä, en fråga om att vilja säga nej? Det är både och. Jag tänker att vikten av att säga nej... Ä, har lite att om, göra med. Omringar den här smarta idén... Av om att vänta. Vänta med att ha sex. Avhållsamhet. Ja. Mm. Alltså jag tycker ju, det, det beror ju så klart på i vilket forum man träffar den här killen. Eller i, i vilket... Förstår ni vem? Nej, jag kan inte hitta något ordet Men alltså så här: träffar man någon för att man är, Nej, men träffar man honom, i vilken avsikt mm -hmm. Med vilken avsikt Träffar man, man har honom hinder, då väntar man tre ja, gånger. Träffar man var på kronor På Facebook, då, ja. då... Det är det kanske Är det på Instagram, då säger jag nej Men är det jag på salsa ja, då, han... då är det jag För då är det ju väldigt <laughs> seriöst Jag menar, men vi, vad har man för avsikter Av detta möte Är det för att så här: Det är trevligt att ha lite närhet och det är trevligt att ha det lite skönt. Då är det ju självklart. Men så här: Som jag tror i, i era fall ganska ofta, så är det så här: Det är lite spännande att träffa en ny person. Kanske jag tycker om den här personen. Kanske jag vill träffa honom igen. Mm. Eh, och då blir det genast mer så här: Ska jag göra det eller inte? Och i det här måste man ju prata om det här jävla. Att det är skillnad mellan kill och tjej. Jag bara, att ha kondor. Eller inte. Ja, ja, ja det kan jag också prata det, om. Det, det kan vi bara ja. säga med en gång. Hanna, hur känner du där? Alltså, kolla inte på nej, mig sådär. Jag menar inte nu, jag menar att Hanna... Självklart ska vi ha kondor. Bra. Mm. Ja, halik hur känner du? Halik. Självklart ska vi ha kondor. Bra. Mm. Vad jag, håller liksom? med. jag håller med. Uh -huh. Bra. Det var inte riktigt där jag ville sätta... Ribba. Ribban mm. Nej, men det jag vill prata om Som har med det här att göra mm. Jag tycker det är centralt i den här grejen ja. Varför ens du funderar på Om du ska hålla på dig mm. Är ju för att du är tjej mm. eh, Och för att Det här ska vara ett sätt Eller en metod För att eh, Ha makt, ha makt. Mm. Och inte bara det, också för att visa killen Vad du är för typ av tjej och det är ju upp, alltså. Det är ju fucked up. Alltså. Det, är det är ju fucked fucked up. Up. Det är fucking fucking fel. Mm. För det är ju så här. Ja, jag behöver inte ens säga det. Men så här, Ni vet ju. Killar kan ligga med många och det gör ingenting. Tjejer kan inte ligga med så många. För att då man är en liten hora. Mm. Så, alltså, det, det är i alla fall en bild ja, av det hela. Mm. Ja. Och för då är det så här. Varför ens funderar du på Om du inte ska göra det med någon De första gångerna Jo för du Är ju rädd för att du ska ge honom En viss bild eller Men Nej. också att så här, han kanske inte vill träffa Exakt. dig igen Exakt det, är typ Nej. den grejen Han vill träffa mig igen För att han, han, då kommer han för att jag är bara någon som, som ligger Fast mm. inte bara det Utan jag känner så här: Killar jagar Vissa killar, många killar kanske Jagar sex och får de inte det första gången så kanske de jagar lite till. Och sen är man rädd att så här, sen är jakten över när de har, fått, när de har fält sitt byte. Nej, mm. ja, ja, då går de vidare ja. till nästa. Mm. Och, och då kanske man bara vill dra ut på det lite mer. Men å andra sidan, där är det, så här, då får det bättre redan. att veta det med en gång. Och redan där är det så här, vad är det här för typ av kille ja, som du tror? Men tyvärr så är det ju många killar som funkar så. Mm. Har vi ju märkt. Mm. Som man tror är ute efter något. Och så är de ute efter någonting annat. Och slutar de mm. bara av. Jag en liten bjuder till. <laughs> ja men precis. Men det som... Men det som, det som är det största Alltså för mig är det så självklart Att det handlar bara om För det vi har pratat om så många gånger tidigare liksom Det som ska hända händer Är rätt så är det lätt och och spelar det där, Då spelar det ingen roll Det kommer aldrig spela roll Om du om ni låg eller om ni inte nej, låg nej, nej. Så länge du kände att du Följde din magkänsla Och gjorde det du ville Ville du? Ja Och sen vad är det för kille som slutar höra av sig. Nej. När man har fått ligga. Nej, men alltså... Vill man vara med honom? Men då undrar jag så här: Det, det här jag tycker killar är så fruktansvärt. Nu förlåt, inte mm. alla killar, men många killar är så fruktansvärt osmarta. För att för att så här: Ofta så är det väl inte sådär toppen bra första gången. Nej. Utan det blir väl bättre och bättre. Men för det tror inte att de bryr sig om det. Jag men, tror bara att de vill ha det. Men, och det, det tycker jag är det jag så konstigt att så här: Att varför inte bygga upp den här. Oh, så här kan man också göra Och det här, ja, och hon gjorde jättebra där Och det här, mm. kan, förstår ni Att man mm. lär känna varandra Att man bygger upp ett samspel mm. Ja mm. Jag fattar inte den grejen i de rädda då att, här, att man ska missförstå Och tro så okej okay, nu tror hon att jag är kär i henne typ. För att jag vill träffa henne så mycket mm. så alltså, jag förstår inte den grejen Men alltså, jag har ändå funderat mycket på det här mm. Alltså vi har ändå pratat mycket om det här mm. Liksom och jag tycker väl ändå att vi kommer fram till en, en bra grej. Och den är extremt... Alltså, det är det du säger. Att så här, det kommer aldrig spela någon roll. När du träffar någon som är en schysst person. Och som liksom... Nej. Då kommer det ju aldrig spela någon roll. Och då är frågan så här... Vad... Vad spelar ens för roll? Då? Ja. Mm. Och vart är du i... I, I varje gång när du träffar en kille, ibland så kanske du bara liksom vill det. Mm. Nej, men för att jag ska säga en sak till er, mm. hörni. Och det är att de två hetaste nätterna i mitt liv. Mm. Då Smaskigt. har jag inte haft sex. Mm. Förstår ah. ni. Det är ännu hetare mm. än att ha det. Mm. För det blir någonting som man inte har. Mm. Mm. Så att så här, var inte rädda för att att inte göra det för att ni tror att. Det kommer vara dåligt då. Mm. Men det är lite så här du ska väl aldrig Okej, okay, det här kommer låta fel för det är väl självklart att så här. Om man känner sig jag, jag tycker om den här killen och han verkar tycka om mig så då borde det väl inte spela någon roll om jag säger nej. Alltså, det borde du inte. Nej. Men så här ska man uppmuntra det här eller inte? För gör vi det, då är det ju lite som att vi uppmuntrar våld. Men att så här jo, men håll på dig tjejen. För, för du är värd mer Nej, nej nej. nej. Så, håll på det för att för, Det är ju De som att makten. säga För mm. att det är inte förrän du släpper till Som du tappar all din makt mm. Det är inte där det ska vara ens nej. Det ska inte ens vara en fråga om det här Nej. Men, men Så jag känner bara så här: det, det är väl ganska uppenbart Gör det om du vill, gör inte om du inte vill Det kommer aldrig spela någon roll I slutet av dagen Om vi har det, blivit tillsammans Men det enda man faktiskt kan säga Och det här det säger lite emot det, men jag kommer säga det Och det är så här, du kommer aldrig ångra Att du inte hade det, Aha, det, det jag Men jag har ångrat många gånger att då jag hade har det. haft det Men är det då Hanna för att Du inte riktigt har velat Ja, eller för att det inte varit på mina villkor Och jag har tappat kontrollen mm. men, Och då, är, då handlar mm. det mer om det mm. Att så här, du måste lära dig att så här, mm. vara skittydlig Och avbryta ett sex mm. Om du känner så här, det här är inte alls Vad jag signed up for mm. Alltså, stopp, stopp, stopp, stopp Ingenting mer händer förrän vi har löst det här Nej. Att det handlar om mig också mm. Mm. Och, och där måste du Vara skitstark i att säga, Okej okay, men då går jag faktiskt härifrån för det är inte värt att, så här, Varför ska jag avsluta det här Eller varför ska du mm. få avsluta det här Bara för att så här, vi har satt igång Nej absolut Så, så är det ju, Nej. Men, det är ju verkligen... men då kan man vara så här, men nu har du lika gärna börjat Och då kan du lika hålla kvar lite Men skulle någon på riktigt säga det Absolut men då men, Hanna, då jag, är nej. det så här då, då, då sparkar du på honom uh -huh. Det hårdaste du kan Däremellan och ja, så går ja, du därifrån ja, ja. Ja. Nej men alltså Vad är det för grann? Jag, jag tycker så här, det absolut viktigaste här Är så här Man måste fan demand respect alltså, Och om man inte känner att man har den Och det är ju tråkigt att man ens måste kräva den mm. För att Den borde ju faktiskt finnas där redan från början Men tyvärr gör den inte det, Alltid det Alltid Eh, och då måste man se till att det, att det är det första som finns. Att så här, vi, vi är likasinnade här. Vi är liksom vi är på samma nivå. Vi på samma nivå. Och vet du, Hanna, vet du vad jag tänker på nu? Nej. Hur mycket jag inte tycker om mig själv. När jag, in, du vet, när jag inte har respekterat mig själv. Och det är så här. Han ser det. Ja. Han ser att, liksom, och fy fan vad jag. Och liksom, i den. Nej, nej, det är inte ens värt. Alltså, fy Fan, Nej. Jag bara tänka på hur mycket nu. Det, alltså, nu ska inte jag vara sån. Men det finns väldigt mycket- i ens person- som liksom- bryts ner ja. till det där ögonblicket- mm. då man ligger där- och bara vill att någon ska tycka om en så mycket- att man typ går med på vad som helst. Men det är ju den här- Eberbekräftelsen För man är ju aldrig så naken Bokstavligen som i det ögonblicket Man är så utelämnande Alltså man, man, man är ju verkligen Så sårbar och skör Man bara någonsin är typ Och då är det väl klart att så här, Det enda man vill är liksom, Det är lite härligt när någon, när någon ser en Och när någon tar på en lite Och när, någon, när man känner att så här, det man tror Är bekräftelse mm. Medan det egentligen Kanske inte det är det Mm. det är inte det. Nej. Det är bara och, och det ett, är så ett himla svårt behov. Precis. Och det är så himla svårt att, att urskilja det såklart. Och jag tycker så här: man ska inte klanka ner på sig själv för att man tidigare inte har liksom kunnat urskilja eller varit stark eller vad fan man nu vill kalla det. Mm. Men det enda man kan förändra eller jobba med är väl att så här, att man jobbar med sig själv och att så här, det här går jag med på, det här går jag inte med på. Och här är och så. här. Att man ska vara så jävla rädd för att säga, man ska vara så bossig och man ska vara jobbig. Och man Nej, ska men vara jag krunglig. har ju ingen liv. Om jag har varit en av oss tre som har gått med på sjuka grejer och inte haft någon respekt för sig själv, då har väl jag på senaste tiden varit den också som har tagit tag i det här lite. Jag har faktiskt skällt ut några stycken. Mm -hmm. Kan inte du säga? Hanna, kan inte du säga det som en kille sa till dig för inte så länge sedan. Jo, kan dela med mig av det också. En kille sa till mig att. Eh, vi pratade om det här med att, som vi pratade om, med tjejen ska komma och killen ska komma och nu vet det här i mm. feministveckan och sådär. Mm. Och då sa jag så här, men du är rätt dålig på det här. Liksom. Va, vad försökte du gräva i då? Nej, men jag försökte gräva i vad är det han tror? För om, om, du, det här. om du bara säger så här, du är dålig, det, det låter inte så självklart. Nej, men jag menar så här, du är rätt dålig på det här med du kommer och sen är det klart. Ah, mm. du tänker inte riktigt på mig. Nej. Mm. Och han bara, men. Det är väldigt svårt det här med kvinnliga orgasmer och sådär. Liksom, känner du någon av dina tjejkompisar som har kommit någon gång? <slår> <slår> och jag bara kollar på honom och typ vill spy min mun och bara... Jag Vänta, va, va, bara. Va, vilket håller du bott i hela ditt liv? Alltså, va, vad tror du? Det är inte så här att killar kommer, tjejer kommer tvärtom. <slår> det kan vara svårare kanske, men alltså hallo. Mm. Alltså, och i så fall Hallå. så är det bara för att killar liksom återigen har ett så jävla försprång i att mm. så här tjejer går med och tjejer liksom kräver inte bara okej. Okay, jag kanske är svårt, men det är för att så här, du gör inte rätt nej, men och du får exakt. du lära dig. Då hur vänder du ska göra och, Nej men det är ju verkligen du som är jättedålig. Mm. Du vet ju ingenting. Du vet ju inte hur man gör. Nej. Vad har du vad tar du någonstans? <laughs> Men alltså, för, de, helt för, för killen är det så himla enkelt. Det är bara. Liksom, de omsluts om något jättevarmt <skratt> överallt. Det är liksom, och det är lagom trångt och det är härligt. Alltså, så här, det, det går inte att. Alltså, ni vet ju, man kan ju liksom, det, det funkar ju i princip var som helst, och det kan vara lika härligt. Ja. Och det är inte svårt. Vilket hål som helst. <skratt> ja, men typ Bara lite, lite varmt och lite fuktigt ja, och lite så. Där. Och vi, det är så mycket mer komplext. Det är, så, ja, det är mycket mer komplext. Men jag tror också att det är mycket det är <laughs> alltså Jag vill också bara poängtera att så här, nu, nu blir det ju så att vi pratar om killar och tjejer. För att så här, eh, tyvärr har, tyvärr tyvärr inte har jag ingen erfarenhet av nå någonting annat. <skratt> Nej, men jag bara tänker så här: Jag förstår att, att det kanske inte är, är riktigt samma sak när man är singel och när man byter partner. Och så här, när man är ständigt i rullning för att man får ingen direkt kontinuitet i det. Eller det kanske man kan ha ändå. Men så här, jag tror att om man är i ett fast förhållande så är det mycket lättare att man, att man har en kontinuitet i det helt enkelt. Mm. Um, och jag bara tycker att vi ändå borde. Nu får jag gärna komma lite närmare mycket. Um, att vi ändå kan prata om. Som vi in på lite tidigare- att här, det finns så mycket eh, bilder av hur, hur det här går till. Och så här, hur, hur mycket... Att man ska ha sex väldigt mycket. Att man ska vara väldigt kåt hela tiden. Att man ska vilja ha sex väldigt mycket. Att i eh, man kär så är klart att man ska vilja ha sex. Att eh, man kanske har en bild av att killar vill ha sex mycket mer. Och att man som tjej kanske vill plisa sin kille. Eller mm. eh, förstår ni? Eller så här, ja men här: hur gör man om man är i ett förhållande där- de olika parterna vill ha det lika mycket. Liksom, så här, vem, vem ska man utgå ifrån, vad är normen? Förstår ni, ja. att det finns väl bilder av hur det ska gå till. Och jag tror att så här, mycket av det är så jävla bullshit. för man har ingen aning. Och att det är så jävla viktigt att man verkligen bildar sin egen sanning och sin egen liksom, sexualitet i att så här, det här är sex för mig. Mm. Men då måste jag säga bla bla mm. Vad känner du då? Ja, ja men jag fattar ja. Nej, men för Jag jag, bara här, jag mm. tyckte det var ganska jobbigt i början eh, När jag blev tillsammans med min första kille Att här, jag hade ingen aning om Okej, okay, jag tror att här, jag, Han var ung och jag var ung Och jag var, liksom, visste inte riktigt och så här, Jag kände att han kanske ville ha sex mycket mer än vad jag ville Och då blev, fick jag lite såhär oh gud okej, okay, jag borde verkligen vilja ha sex mer var är det för fel på mig? Varför mm. vill jag inte det? Eh, ni förstår liksom Och ändå så, så här, Det var en kille som jag var jättekär i och så här, som, som jag vet respekterade mig Men det blir mm. ändå skevt i att så här, eh, Det är klart att vissa gånger så Jag kan inte alltså, Nu idag är jag vuxen och bättre på att så här, Nej jag försöker inte ha sex när jag inte vill eh, Men så här, det, är väldigt, det var väldigt svårt i början tycker jag att veta så här Okej okay, jag kanske inte har lust men jag kanske ändå ska liksom, mm. Ändå göra det för att så här, Han vill ju och jag vill ju vara lite schysst nu Och så här. Så. Mm. så du har varit på samma ställe som jag Gud ja, mm. trots att man är i ett förhållande Och det var dit Och trots att det borde vara bra Alltså så här, att man borde vara med någon man litar på Och älskar och så här. Men, men att det ändå kan vara Ganska jobbigt För att man inte För att man känner att så här. Jag, jag är annorlunda eller jag är inte normal, eller jag, varför vill inte jag, eller varför vill jag jättemycket mer? Eller förstår ni? Mm. Men idag då, när du är 21 år, mm. kan du få ångest när du inte vill. Absolut. Så det ligger ändå kvar. Ja Varför? För att du känner att så här, du gör honom besviken, eller för mm. att du känner att varför vill jag inte? Eller var, var, var bortnar det? Jag tror att jag känner mig väldigt jag, jag, så här, jag tror minst att jag känner mig väldigt onormal. Alltså, och det här låter ju jättekonstigt Men jag känner att jag borde vilja Jag mm. borde vilja, varför vill jag inte? Så här, vad, är för, vad är det för fel på mig? Varför vill inte jag? Mm. Så, så här, jag är ju kär I min pojkvän Och, mm. och såhär, det går så långt att jag bara säger, Jag är kanske asexuell mm. Förstår ni, alltså att jag kanske inte Det är du inte Nej, men Och, så här, och att, det, att det också ska bli så här: Aha, men okej, men hur länge alltså, ibland kan jag så här, för Det är perioder när man vill mer Eller när man vill mindre, i alla fall är det så för mig Mm. Och då under de så här, torra perioderna, då när mm. man vill lite mindre. Så kan jag också så här data liksom okej, okay, men det, det kommer bara dröja ett lite tag. Sen kanske Ludvig kommer bli trött på mig. Han kanske inte, så här, det är klart att man inte vill vara tillsammans med någon som, som är lite jobbig med det här liksom som inte vill hela tiden. Mm. Alltså förstår ni att det blir en så, här, det blir en så jävla prestationsgrej. Mm. Så där finns det också liksom. Oh, du är rädd att han inte ska tycka lika mycket om det för att du inte vill det. Eller så så här är det. Alltså, det är så jäv... och det här, det här skäms jag verkligen över. Och nu känns det som att så här, det här kommer jag ångra så jävla. Nej, att jag säger det. Men, men jag känner att det som gör mig allra ondast är att jag inte kan leva upp till den här bilden. Att jag är Hans sexiga flickvän som, mm. som alltid sugen, som alltid är sexig Som alltid eh, tillfredsställer honom Alltså förstår ni mm. Att jag är den här Jag vill kunna vara den tjejen Och, och, det, och det är så obehagligt När jag känner det Att så här, mm. Jag vill tillfredsställa honom, jag vill att han ska vara nöjd mm. Jag vill att han ska tycka att jag är sexig Jag vill att han ska känna wow Jag vill att han ska skryta för sina kompisar Min tjej sex, tre gånger om dagen Alltså och, det, och det, är, det är fruktansvärt att jag 21 år gammal, har varit tillsammans med honom i, i liksom tre år ändå ibland kan känna den, den lilla, lilla flickan som vill det inom mig. Mm. Och, och så här, jag lyssnar ju såklart inte på henne. Men det är ändå jobbigt att hon finns där. Och spökar. Mm. Och jag vet att så här, det beror på att det här är så jävla, att vi inte pratar under det äppet, mm. att, att så här. Att, att jag har ju matats av den här bilden- att det ska gå till på det här sättet. Och när jag inte kan leva upp till det- så känner jag att någonting är fel på mig. Förstår mm. Det är så jävla coolt att vi pratar om det här nu. För jag börjar komma på grejer. Alltså, jag kommer ihåg gånger- då jag verkligen har varit den som har velat ha sex med någon- och den har sagt nej. Mm. Och det tar så hårt på en- Mm. Alltså det är inte heller kul Nej. Det Nej. är som att man får en jävla Rejection En jävla hästsko <laughs> mm. i ansiktet som bara Du är ful och mm. verkligen inte ens nudda dig mm. Fast det inte alls är så säkert Du kan bara vara lite trött mm. men, men man blir sur <laughs> Man blir så ledsen Så det är åt båda hållen ja, Du, det känner, dig, ja, muntad, du känner dig otillräcklig mm. Mm. Och där ligger Ludvig som bara Varför vill hon inte? Mm. Mm. Det är hon är inte kär mig, inte om med. Medan ja. du är så här han kommer inte tycka Nej, om mig för jag vet Nej, han inte kär i mig. ja. ja. Så det här är ju fucking åt mm, jag vet. Du och jag borde ha sex frida ja, det, det man i alla fall kan så här, konstatera Är att jag tror att det kommer vara ytterst eh, Man har en jävla tur Om man hittar någon Som man matchar med hundra procent I så här, begär, smak Alltså ni vet, det kommer alltid vara någonting som, Där ni är lite olika Och det kommer kännas skitjobbigt För det är också jättejobbigt att prata om Alltså det är så jävla känsligt nu är, jag, nu är vi duktiga på att prata om det Om det skulle nu uppstå några problem Men så här, i början alltså Jag menar de första åren när jag var mindre Alltså det är ju inte så att jag pratade om det Överhuvudtaget, trots att jag då var tillsammans Med en kille som jag tyckte om För mm. att det var så här, verkligen Nu kommer han tro att jag inte tycker om honom Eller kommer han tycka om mig Eller vad kommer att hända, och det här kan man inte prata om Och det är pinsamt, och det är jobbigt, och det är fel liksom. mm. Mm. Ja men det finns ju Det båda men förhoppningsvis så, så här Varje dag så lär vi oss av det här mm. Och kanske ett steg att vi pratar om det För att nu kanske vi Nu kanske det finns någon där ute Som är både i alla sits på något sätt Jag tror att det är verkligen mm. Det är därför jag typ ens vill prata om det här För att så här. Återigen säga saker högt mm. För att då tror jag man får En bekräftelse på att så här, man är inte ensam Om att känna och tycka och tänka på de här sätten Och man känner sig jävligt ensam För det känns som att det här går inte att prata om mm. Men det gör det. Mm, det gör och, det. Och så här, försök, försök prata om det. Försök säga det till någon i alla fall. Eller säga det högt till dig själv. och Stå på dig i att så här, du får vara precis så som du är. Det finns inget rätt och inget fel. Det finns ingen norm. Sen vet jag att den kommer alltid kanske på något sätt finnas där överhängande och, och spöka någon gång ibland. Och det är skitjobbigt. Men stå på dig i att vad som är rätt för dig är rätt för dig. Punkt, slut. Det finns inget rätt och fel. Nej. Eller hur? Word. Okej, okay, Honey. Jag har varit lite tyst nu. Mm. Uh, men det är en sak jag tänka på. Um, när vi talar om SEX. Mm -hmm. Sen jag kan inte säga se det, sen är de blir alltså sex. Mm. sex. Sex, sex, sex, sex, sex. Så, så är det så här. En grej som, som jag tycker är så här problematisk i det här är att... Och det har lite att göra med Hanna, det här med avhållsamheten. Mm. Och att välja att så här. Vänta nu, vi kan väl lära känna varandra först? För att jag tycker att det kan bli väldigt skevt. När man tar in det här mellan två personer... Alltså, mellan mig och någon som jag inte riktigt känner... Mm. För det är typ det mest intima för man kan att, göra. Det är typ det mest intima man kan göra. Och helt plötsligt så säger, här... Jag vet inte, är jag kär i dig? Alltså typ den. Ja. För att... Förstår ni? Förstår ni det här med att... För, för det är så... Hörni, hallå. Sprick, nu spricker vi bubblan. Det är ju så. Det kanske inte var så för 60 år sedan när mormon och morfar träffades. Att det var så här... De hade lite kul innan. Och sen blev de ett par liksom. Nej. Så var det inte. Det var så här... Hej... De lär känna varandra. Sen, sen gifter de sig, och sen händer det. liksom. Så är det ju inte idag. Nej. Och eh, det här är en helt sidosport också. Vad då? Alltså, jag menar så här: det så finns det den kärleksgrejen, Aha. men sen finns det något helt annat Aha. också. Ja, precis. Mm. Men jag bara menar när man har sex med folk som man inte riktigt känner så bra, och då kan det bli jättekonstigt i skallen. När, när, det, när man sen kommer in på så här: tycker jag om den här personen? Eller vad va har jag för connection med den här nu? Och varför, varför liksom, jag kanske inte alls tycker om den här personen. Jag, jag har inte fått se vad han går för, jag har inte fått se vad han tycker i saker. Utan så här, jag har fått se till hoppen. Mm -hmm. och, och nu är det så här, först, jag tror att ni fattar vad jag, vad jag vill komma. Att det är så här, det är jättesvårt att, att inte mixa ihop de två sakerna. Och det är jättelätt att känna en connection med någon- för att man har gjort det mest intima man kan. Mm. När sanningen är så här- ah, men jag har träffat två gånger- och jag vet inte hur mycket ni har pratat egentligen. Nej, inte vet så mycket. ingenting om varandra. Jag vet Nej. ingenting om dig- men vi vet allt om varandra mm. nu. Och så här, hur, vad gör vi nu? Mm. Eller, vad gör jag nu? Hur, hur förhåller jag mig till den här personen? Mm. Utan att det blir- Helt skevt i skallen. Och jag tror att jag är kär i någon som jag inte känner. Mm. Alltså det här är ju så biologiskt. Och jag vet inte om jag... Det finns ju liksom så mycket vetenskapligt som säger så här. Att kvinnan ska knyta an för att hon ska vara mamma. Och typ. mm. hon vill liksom... Och, Hitta bra ja, typ. ägg, höll på sig Ja, men ni vet. Mm. Hela, mm. hela den biologiska aspekten. Och i det blir det så här. Ja, men då kanske det är bra att så här... Vänta tills du lär känna någon så vet om du faktiskt gör det för att du diggar personen. Mm. Men samtidigt är det så här: om du vill, gör det bara. Alltså jag tror Men förstår bara, ni för uh. folk som är så här bräckliga? Mm. Och som så här, Förstår ni? Uh, alltså jag tror så här: När man går hem med någon uh, tre på morgonen eller natten. Så tror jag så här, Jag förstår att det blir, blir väldigt jobbigt Men alltså så här, Hur ska man sortera det här nu mm. Men jag tror att i, i de flesta fallen där Så är det tyvärr så här, Det här är inatt och inatt only Alltså inatt, att såhär man, man ska, man ska inte ha den här Alltså även för nu, jag, Tyvärr så är inte jag en, en romantiker Överhuvudtaget Du är en realist Jag är en realist mm. Och det Du kan spräcka hår på våra ja, och jag, och jag, så här det är inte riktigt Oddsen för Pretty Woman, jag vet inte alltså, Tyvärr så tror jag att så här, man, man får det man Man, man hämtar alltså, Sen man kan finns inte... det undantag och sen, mm. Ja, men jag tror inte så här, Undantagen beskriver inte regeln Eller ni förstår vi så, här, tar regeln så här, ja, alltså, Tyvärr så är det nog så här Och sen får man bara vara skitglad Om det är ett undantag däremellan Som säger så här: jag vill ha ditt nummer Jag vill sägas igen för att det så går det oftast inte till. Nej. Och då det får man, måste man vara beredd på, annars ska man inte gå hem med någon. För, för att det blir så jävla jobbigt för den här kärlekshjärtat Pulserande kärlekshjärtat som bara, åh oh, kanske, nej. Och kanske, mm. nej. Mm. När det egentligen är så här. Nej. Vill du? Nej, nej. Alltså, nej. det här handlar nej. bara om så här. Lite njutning, lite uh, endorfiner som fylls i kroppen Alltså lite så Och sen är det inget mer Och det var bara någon som kunde ge dig det Men mm. sen, vem som var bakom allt det där Det spelar ingen roll Men tror... så fort man, man, man träffar någon som är, är lite intressant och, och allt det där Då tror jag så här mm. Då kan det finnas en anledning till att Att kanske inte ha sex, det första man mm. gör För att man inte ska förvirra det där vad, vad jag fysiskt känner för personen Och vad jag liksom Vad jag intellektuellt känner för personen mm. Förstår ni? Och eh, inte för att låta som någon oskön person Nej. Så tror jag Att ju man lär sig Alltså ju oftare man Utsätter sig för en situation Så desto mer kan man Hantera den situationen Alltså självklart så här, har man varit singel Alltså det här är ju story Har man varit ihop Typ Frida, du går ut nu på krogen, mm. träffar en kille Ni går hem tillsammans mm, Då blir väl du kär i honom mm, ja. nej, För, att, nej, men för att det är det ändå du vet liksom. mm. och så här, Det kan vara värt ändå ibland Om man ser det för lite vad det är mm. Jag bara tror att såhär, det blir ganska destruktivt Att så Nu går jag hem med den här killen Och, Och så någonstans jag. tänker jag så här, Det här att är det blir kärleken. så jävla fel i hjärnan När man mm. hoppas att man ska kunna vända den här killen Till att här: wow Vilken tjej Och då blir också ganska prestation i att här, mm. Man vill lämna något Gud Du mm. jag pratade om att jag har känt här. Men jag, Nej, jag att du skulle verkligen. känna så här. Man vill lämna något form av avtryck Man vill mm. vända den här eh, duschen Som drar hem folk tre på natten mm. Till att bli en Eh, pojkväns Pojkvän. mm. eh, flickväns kille eller hur mm. man vill att han ska ta mitt alltså jag tänk, jag skulle vara det så är sjuk, klart man, vill, man vill att folk ska tycka om Precis. Men jag... och jag tror att där går man ju in i sin egen jävla fälla mm. Att såhär, det handlar inte om det, det hand nu handlar det om att, att jag vill ha det skönt mm. punkt slut om det handlar om något annat då kanske jag inte får göra det under de här omständigheterna för det kommer oftast inte resultera i det Verkligen. Kärlek. Mm. Alltså. Det här var en jättebra spaning. Jättebra. Ja, jag tror att det är så känner här. du dig nöjd, Likie? <laughs> Eller känner du dig förvirrad? Nej, nej, nej. Jag tror inte att jag är ensam om att känna så här. Det tror jag verkligen. Men, inte Men det jag, det jag har kommit fram till så här är att ibland så, så här, självklart, gör det om du vill. Om du vet att du mår bra av det Alltså bara 100% mår bra av det Men om du inte Alltså Om inte du klarar av att skilja på vad som är Och vad som inte är Och att så, här, det här är så här för att Klockan är tre på morgonen och bla bla bla bla bla mm. så, så här, Sätt dig inte i den situationen Alltså du kan ha jättetrevligt med killar Och lära känna folk på riktigt Liksom du behöver inte gå den vägen För jag tror att många tror att man måste gå den vägen För att träffa någon ens uh. Nej. Nej Nej. Förstår du uh. Så det är såhär, inte Absolut och. Vi var 60-tal ut och ligg Om det är det du vill Men om du känner på riktigt att du tar skada av det Och att du bara blir ledsen Och att du känner här Varje ny gång är Liksom bara Bryter mm. Men jag tänker det måste ju bryta. Om man går in med den insatsen så bryter ju mm. ner Självförtroende att så här, vad gör jag för fel? Mm. Varför fastnar inte jag? Ja. Och honom, varför gillar han inte om jag gör lite så här Nej. då? <laughs> om jag kikar på rubbad ja. Lite så här kanske. Ja, Gud, ja. Om jag blinkar med ögonen mm. lite så. Ja. Ja. Fifan. Ja men verkligen you set yourself up for disaster ja. och för rejection och för så här. Men du, kan ju, du har ju makten, alltså du kan ju välja. Och igen, jag säger inte att så här. Nu ska du sluta träffa killar och killar är skit och killar är skräp. Alltså, det är det inte. Men det finns ju vissa killar. Mm. Och om du sätter dig i situationen där du träffar samma kille om och om igen, och samma historia upprepar sig om och om igen. Du kollar på mig nu, så att det här <laughs> verkligen handlar om mig. Alltså, det det var, handlar kanske om Jag dig ser mig själv, själv i dina ja. ögon. Jag ser mig själv ja, och dig ja. och tjej, grannen ja, ja. och alla. Det går next Hanna, om du känner att du träffar Farja igen och igen. Nej, ska... Nej, men jag fattar. Det är en jättebra, mm. jättebra spaning tycker jag. Mm. Jag tror åt mig samtidigt så tar jag inte åt mig. Nej, ska... Ta åt Nej, men... vad du vill. Ja. Ja. Nej, men alltså, och, vi pratade om det feministiska Feministveckan. Men så där handlar det om att du... Du måste kräva respekt, men framförallt- så måste du respektera dig själv. Mm. Och du mm. måste så här- hur, mycket, hur skön den där bekräftelsen än verkar- och hur mycket du än tror att du behöver den- så behöver du den inte. Mm. Alltså på det sättet. För oftast så gör det bara- mer skada än vad det faktiskt ger dig. Mm. Utan så här, försök hitta den bekräftelsen- någon annanstans- och så, så, så att du kan göra det här på dina premisser. Så att det mm. blir en rolig, härlig grej- som tillför någonting till ditt liv och inte som blir en ångest. Gud nej. ja. Säg alltså Frida det där är så bra. Du behöver inte den. Nej, du nej. klarar det jättebra själv. Och Hanna vet du ha? Aliki också här, jag tycker så här, kväll känner jag att jag behöver åka hem med någon för att så här, jag behöver den bekräftelsen. Då är det så här, då kommer ni hem till mig så ligger jag och masserar er lite. Är det så? Mm. Ja, och så och så liksom Eller, så klappar jag på så, er, är det bara så, så, så här. Nej Hanna du behöver ja, ingenting det det. Det Du det klarar det, det. det jättebra För du kan ge dig själv exakt vad du behöver mm. Men om du skulle säga så här: Jag, är så, jag känner att jag behöver blow off som steam Då säger jag go for it girlfriend mm. Mm. Exakt yeah. Det är en då har vi, skillnad där då har vi, Jag kommer nu fråga ut dig varje gång fan, du bara, Jag orkar nu, Du vara du så klar det så här, till klockan nej, tredje Det är det alltså, man, man har ju en känsla redan i början av kvällen i vi... du vet väl att man bestämmer sig ju nej, man kanske i duschen. Ja. Åh, <skratt> jag förstår. Då, kan, då gör man det ju möjligt. Alltså det finns ju så här ni vet en bild. Ja. Där Det är ju så typ på spa. Nej, killar, det är inte ni som bestämmer om ni ska ligga. Nej. Alltså det nej. bestäms det redan av hör ja. det. Ja. Det bestäms redan klockan tre på eftermiddagen med mm. öroning. Men hörni, och då är det bara är ju det är ju ett, ett och förlåt det är en ballong som sänker sig uh -huh. i mina ögon. Wow. Mm. Det är väldigt ballong. Nej, men så här, ligg för att det är skönt och för att du tycker att det är nice. Mm. Men så fort du blir en ångest. Mm. Get yourself out of the situation. Och jag tycker så här: på riktigt, alltså jag, jag vill ha ett mejl från den tjejen mm. som har påbörjat och känt så här: nej, sagt nej, och därifrån. Mm. Alltså jag känner så här: om du gjort det, all fucking kudos to you. Mm. Alike, jag vet att du har det. <laughs> så all fucking kudos mm. to you. Vet du hur vet du sv svårt det är? Nej, du drog hem en kille och sa såhär, vet du förresten, jag vill inte det här. Och han åkte. Alltså, det är ju så Gin 5, Air 5. Wow. Man ska våga det också. Mm. Okej, okay, ni vet ju att jag har ändrat fokus lite lately. Mm. Jag har pratat lite om det där. Mm. Men... Ähm, ähm, mitt fokus har ju på ett väldigt negativt sätt Varit så här Bekräftelsen och känslan av att så här, Det finns något som fattas i mitt liv Och om jag bara får det där Så kommer allt bli bra liksom, Vem har inte känt den känslan mm. Mm. Um, Och sen så nu De senaste månaderna två Så har jag inte tänkt så mycket på grabbar Och vad ni kan göra med mig Utan jag har fått ett nytt fokus Och det är så här shit tänk om jag Fick en egen lägenhet Alltså det är nästan möjligt, det är typ möjligt Herregud, jag går in på Blocket nu eh, Helt plötsligt har jag blivit en sån här blocket jag Du har bytt Tinder mot Blocket Jag har mm. bytt så bytt Tinder mot Blocket mm. eh, Och så började jag tänka så här: Nej men gud, om jag fick en lärinhet fan, alltså fan vad coolt och härligt Och jag liksom, shit mm. Nya grejen Så jag började liksom Blocket surfa Och eh, varje gång det kom upp En sån här, ett prospekt liksom. en, en ändå en lägenhet eller ett objekt. Ett objekt mm. så att säga. Mm. Så, så bara, wow, okej. Okay. Eh, 8000. Ja, det är mm. lite pushnit men Men kanske, vad gör jag då? Jo, jag mejlar ju såklart Hans som har lagt ut annonsen. Mm. Hans. Eh, nej, men vi säger Hans. Det har varit Hans, det har varit en läffe. Mm. Ojövla. Oh, eh, Maria. typ mm. eh, Så är det så här, eh, Maila mig om ni är intresserade. Så jag bara, okej, okay, jag mailar. Jag, jag skickar iväg ett mejl. Jag ska vara den bästa kandidaten någonsin. Hej, mitt namn är Lika. Jag har 21 år och jag jobbar som reception, bla bla bla bla. bla. Ja. Slutar med kontakta mig ifall du är intresserad, ja. så. så. skickar jag iväg det. Piratil, det är piratil. Och jag ber känner så här och, och, och, och så här. Mm. Jag är superlämplig. <laughs> så. Och sen går det en halvtimme. Får ingen svar. Och så går det en halvtimme till. Får ingen svar. Och jag börjar känna att jag känner igen den här känslan mm. Känslan av Att jag är Så otroligt Otroligt dissad nu ja. Du fel ute mm. ha, Så vill inte att jag ska bo i hans lägenhet Nej men alltså Jag överdriver lite nu mm. men Jag blev så ledsen När jag inte fick svar på blocket Alltså det var i princip Jag fick ingen svar på Tinder mm. Mm. Det blev ingen match För att du vill något så jävla mycket och det är så här ni. Och du försöker så hårt. Ja, ah, förlåt. Och ja. Ah, mm. Och jag blir besviken. Mm. Och då får man fråga sig: Vad är det jag är så besviken över? Vad är det jag har förlorat? Mm. Och när jag kände så här, att jag känner så igen den här känslan. Samma känsla som man när han inte får ett svar på smset. Ni vet den. Mm. När han inte hör av sig. Då fattar jag ut så här. Okej, okay, vad har jag gjort nu? Jo, jag har ju bara bytt ut den ena grejen, alltså killen, bekräftelsen, kärleken mot en annan grej som jag tror ska kunna göra mitt liv bara lite bättre. Mm. Så. Men jag vill bara säga att jag har blivit inspirerad. För det som hände när jag inte fick svar på blocket annonserna. Att jag, jag blev väldigt ledsen. Alltså blev väldigt ledsen. Jag blev så här sur. Precis som när ingen svarar på mm. SMS. Visst lite sur hemma och bara deppig. Mm. Men sen kom jag på så här, vänta nu. wow wow wow Vad är det jag är sur och ledsen och besviken över? Att jag inte kommer att få en lägenhetskontrakt imorgon. Så. Då känner jag så här. för det var väldigt lätt att släppa den känslan. Alltså okej, okay, jag var ledsen i typ så tre timmar. Mm. Men så gick det över. Varför? Jo, för jag kom på att så här. Jag behöver ju ingen lägenhet. Nej. Jag har ju ett hem. Mm. Alltså, gud vad skönt. Det är inte så att jag måste ha en lägenhet. Du lever inte på gatan. Nej. Det är inte något som jag verkligen, verkligen behöver. Det vore kul. Mm. Det är inget fel på att vilja ha en lägenhet. Det är inget fel på att liksom vara ute i svängen Och Dansa lite på blocket Annonserna Men jag vet ju att när rätt tillfälle dyker upp Så kommer jag ju plötsligt ha Lägenheten Alltså jag vet ju att någon dag kommer jag ju flytta hemifrån Och jag vet Att in the meantime Så tänker jag fan inte nya mig Med ett lägenhet Med ett jävla andra hand I jävla årsta Jag ska ha det bästa Och ni förstår vad jag vill komma va vi behöver ingenting sånt där Nej. som ska göra livet lite bättre. Nej. Vi har redan allt vi behöver. Jag har redan mitt hem. Och jag har vänner och jag har mig själv. Och man behöver ingen kille. man behöver ingen lägenhet. Fattar Nej. Man behöver ingen väska. Jag förstår man behöver ingen resa. Inget fel man på att vilja ha. Okej, man behöver mm. ett jobb. Men man ingen, kan fixa det igen. Allt så allt inget allt. fel på att vilja ha. Nej. Men precis som med lägenheten så kan jag vara väldigt lugn När säga att jag vet att någon dag kommer att flytta hemifrån. Jag vet att det inte är en panik. Alltså det är inte panik. Nej. Så så här... Chilla. Och tak. Liksom, tänk inte att det i är det som är det som ska göra ditt liv bättre. Liksom. Verkligen inte. Och sen, nu har vi pratat lite mer om sex och det är smaskigt mm. och det är kul. Men det landar ju alltid i samma grej. Och det är så här, det här är det vi vill ha. Det vi söker och det mm. vi, vill, vi tror att vi behöver. Mm. När det egentligen borde väl vara så att vi ska ha kul. Ja. Eller hur? Det är väl det viktigaste. Ja. Att vi ska gå bra och att vi ska ha kul. Mm. Och man kan faktiskt ha jättekul när det kommer till det här. Ja. Men man måste verkligen vara i mindset. Jag, jag behöver, behöver ingenting. Nej. Nej. Det ska bara vara kul. Och Så jag vill bra. och jag vill och jag ska vara bra. <laughs> Gud vad kul det blev nu. Ja. Nu känns det så jävla bra. Mm. Alltså, det är så skönt. Ja. Det känns så skönt när podden slutar i att, att, att, att jag någon säger- Att vi har kommit fram till, till att, att vi ska så bra. Nu, ja. Vi ska ha kul och vi ska må bra. Det ja. är det som är viktigt. Och vi behöver ingenting. Nej. Alltså, det och, finns väl inget mer att säga. Nej, och om vi ska knyta ihop säcken för, till ah, mig och Hanna, min lilla historia här. På riktigt, här. vad ska du göra nu? Med Kalle och Elin? Nej, men Kalle och Elin, alltså- det finns inget att göra Nej, Wish you all the best. Nej men är faktiskt mm. Det är så här, det kommer komma så många i mitt liv Om man oh, nu ska Kalle. vara ledsen över Kalle Jag skulle ja. precis säga, Kalle var inte prinsen Nej, Och Elin Nej. kanske också kommer märka att Kalle inte var prinsen Nej och, Eller så var Kalle prinsen Och, och då, då visar det sig med tiden Och då var mm. väl det jättebra ja. för att då var Kalle Elins prins Men han var inte din prins Eller så blir han min prins också mm. <laughs> Det vet man inte Nej men alltså verkligen, nu mm. ska vi bara ha kul och må mm. bra Och jag behöver ingen Och mm. jag jag blir inte ledsen av sånt. Nej. För det är inte Nej. Nödvändigt Nej. Gud det här känns som att vi hade mm. kunnat prata om det här i en timme till. Men det blir en ganska lång podd tror jag. Jag mm. tror också det och eh, vi kommer säkert prata mer om något liknande i framtiden för att så här, vi tycker om att babbla om det här. Jag tycker det var mm. kul. Jag tycker också mm. det, jag var det, jag jag var det var mysigt. Det är ju bara att jobba. <laughs> Han är genial det bra jag har inte sett det här, så jag fattar ingenting Han cyklade förbi mig idag. Mm. Du bara, det drar <laughs> drar du nu Det, det drar nu du vi förbi mig <laughs> alltså, Jag fattar absolut <laughs> ingenting Men det är den här morgonen okay, uh. uh, Jag behöver i alla fall en sak Och det är er, alltså förlåt Det kommer jag alltid behöva mm. Jag tror också det. Mm. det är för det vi gör så oss bra, bra och Det är en kul. bekräftelse om något mm. Aliki mm. behöver mig Du menar väl mig nu <laughs> ja, ja. Ja. Nej menar mig Mm. Och eh, vi behöver också er ja. Vi behöver er, våra fantastiska hoppas lyssnare att ni behöver oss Lite grann i alla fall Ja. Det känns så skönt att vara behövd också ja. Och också att nu är det sommar Och ni har två veckor på er att lyssna på den här ni kanske ligger på stranden Och ni bara blir lite kåta typ, och att Nu är det fan dags att få till det Och det är väl superhärligt Bara ni är kul att bra ja, Bara ni är lugnt. kul att bra Och ta makten över ert liv och er sexuella situation <laughs> Puss hörni Puss, Puss och kram Många barn Snyggt hey! på er